Euskara gure hizkuntza da denon ondarea dugu, baita partekatzen alduguna berastasuna eta elkarren ezagutzeko modua ere. Bere desagertzearen kontra borokatzeko sedearekin, aspalditik, endaiako erreko etxeak ipahaldeari begira, Euskararen aldeko politika ausakta eta intzindaria egindu. Gure izkuntza politikaren hainbat datak gogoraziko ditut. Mila, uh, mila behatzireun uh, lardogeita amabostean Euskara Batzordearen sorkuntza ofiziala Eriko Konseiluaren barnean Bi milata lauean Lehen Euskara utetsi postuaren sorkuntza Bi milata bostean Euskara teknikariaren kontratatzea Bi milata amarrean Euskararen Erakunde publikoarekiko hititzamena. bi.000 ama bostean, euskararen erakunde publikoarekin hobekuntza kontratu bat izenpetuko dugu azaruaaren haagean. Odan, euskararen erakunde publikoak errien laguntza disposititi bat, bat sortu du, egiak laguntzeko pisxkanaka euskara bere ganatzen. Horri hori lohtuz gero erriak hizkuntza politikaren tokiko edagailuak bilatukatuko dira, Biztanlei zerbitzu elebidunak erabiltzeko parada emanen diete. Dispositibo horrek eriko etxeko zerbitzuetan Euskara barneratzea albitu, albit detuko du obekuntza desmartsabatean. Horrez gero, erriak egin aintzinamenduak urtero neurtuko dira. Jaraipenean izaitea irabaki dugu, Eta beraz, orain harteko lanari osotasuna emateko, asmotan, en, endaiako erriak Euskararen plan estrategikoa garatzeko beharrasu du. Euskara sustatzeko eta hurrengo urteetan garatuko duen izkuntza politikaren norabitea finkatzeko.